Оже мій романтичний голубий флер розчахнувся, і крізь діри, крізь лахміття я побачив обіч стежки нагорнане сміття, купи пластикових пляшок, папір'я, кухонних відходів, над якими роїлися мухи, і поруч із двома бездомними собаками коперсав палицею, та ще й у білих рукавичках молодий, засалений, але при кроватці чолов'яга. Трохи далі стояли пригнуті і обчихмані грабки, на яких підміські бахурці повісили гойдалки. Ще далі попід кущами корчилися у заростях кропиви клуби і колючого дроту, старих відер, ван, порепаних унітазів. У ярках не бракувало будівельного сміття, пророслої картоплі. Стежка бігла поміж олюнчені білотілі й струнки берези, і ними можна було направду залюбуватися, Якби якісь нелюди, невідомо з якої потреби, вибирали з-поміж них найкращі, найкучерявіші і спилювали, залишаючи метровий пень Злодії, певно, лінувалися над гнутися своєю пилою нижче І зрубані стовбури лежали обчимхані, без єдиної гілки, голі І через те сердешні були подібні на зґвалтованих і покинутих дівчат Трава в романтичному лісі майже не росла. Гінки дерева густо і жорстоко копнулися вгору, заслоняючи сонце усьому живому. І тільки білоцвіт, поки дерева не розвинулися, встигав розпустити свої білі зірочки, які в цілому лісі на провесні стелилися густим суцільним килимом. У своїх глибинах, подалі від окраїн, ліс якби набирав здоров'я і сили. Дерева росли простішими і веселішими. Його горби і яри просилися під пензлі митців Своєю мальовничою зачарованістю Стежки бігали лісом хрест-навхрест Вони не підозрювали, що десь поруч лежить потрощений Але все ще голосний, а головне ще нерозгаданий Ще засипаний піском Втім, не тільки стежки лісові, я теж Поки що не мав зеленого поняття про кларнет Та ще не шукав його Стежки минали за собою все далі і далі. Я, мимохідь, піддався магії стежок і непомітно забрів у болітце, на якому цвіло булька степишне латаття. Я з дитинства люблю цю болотяну квітку, і тому, не шукаючи броду, спробував її зірвати. Баглося мені принести їх моїй тещі. І з першого ж кроку загруз у багнюці майже по коліна. Очевидно, здорове осереддя лісу На піщаних горбах обіч глинянського тракту Литіни, немов залізні, чорні стовбури грабів Та світлі, лагідні як свічки Але відчутно могутніші, ніж граби Зубастов корінені в грунт буки Чисте повітря І найбільша близькість до міста В суботи і у неділю зваблювали сюди З автомобілями, мотоциклами і роверами Та ще з молодими дівчатками Любителів шашликів і кохання поміж корчами В такі літні дні дерева чманіли від диму Від смороду бензинового Від розпарених запахів тіл А траплялося, що й червоніли від сорому Коли помічали на своїх гілках По розвішанні немов наглум фляки використаних презервативів Ліс тоді гнівався, темнів і тяжко стогнав Певного часу я часто став приходити на піщані пагорби, на прогулянку з дружиною у передвечірню пору. Але ні вона дружина, ні я сам не зауважував, що блізь чорнів, як розгнівана людина. Хмурнів, постогнував. Перший лісовий стогін почула чи відкрила моя, рахуйте, нова внучка Яринка, донечка Ольженого сина Василя. Яринка біля ви дівча, яке щойно записалося до школи, гостюючи у нас, часто напрошувалося на лісові мандри. Ми відв'язували з ланцюга напівшляхти чи напівдворака Бімка. Я озброювався палицею, і ми поспішали, поки зовсім не стемніло, поміж дерева. Бімко у лісі шаленів від запахів волі та всяких собачих небезпек, метався навколо захекано і зрідка заслинений, скавулів від задоволення. Яринка ж почувалася в лісі немов у церкві, робилася поважною і спостережливою. Одного надвечір'я вона довго стояла на стежці і споглядала, як заходить сонце. Власне, сонця не було видно.